Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruhu Wa na'udhu min sururi anfusina wa sayyiyati a'malina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 Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kasi Wa attaquullaha aladhi tasa'aluna wal arham إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا تقوا الله، وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Fatin asalnya al hadith kitab Allah, wa khair al hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, w shar al amur muhdasatuh, fatin kala muhdasat bid'ah, w kala bid'ah Al-Qanifiddin ma'asyur al-muslimin Rahimani wa rahimakumullah Pada kajian kita di pekan yang lalu Telah kita sebutkan Barakallahu fikum Beberapa penjelasan Fadilatul syaykh al-allamah Salih ibni Fauzan, hafizahullah taala, dari hadis yang ke-15 dari ahadis Arba'in An Nawawiyah, yaitu pada sabda Rasulullah saw, "Mengkana yuminu Billahi wal yawmil akhir." فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رواه البخاري ومسلم إخواني في الدين أعزني الله وإياكم كاتب الشيخ حافظ الله تعالى Qala falyaqul khairan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan falyaqul khairan hendaknya ia berucap yang baik hendaknya dia berkata baik Allahu jalla wa ala berfirman wa qulu qawlan sadida Sebagaimana yang telah kita sebutkan pula di dalam muqaddimah pada khutbatul hajah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa Dan ucapkanlah ucapan yang lurus, yang benar. Dan Al-Kalamul Khair. Ucapan yang baik. Seperti Tasbih. Tahlil. Takbir. Tilawatul Quran. Zikir. Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Mengajari manusia ilmu yang bermanfaat. Wal-Islah Bainan Nas. Dan. Dan. Mendamaikan di antara manusia. Ini semua atau semua kalam, semua ucapan, semua pembicaraan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kainahu khairun maka itu baik. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwaahum. Ilah man amar b cedakat atau masyarakat atau islah antara nasi, dan yang melakukan itu bertiga amarat Allah, maka akan memberikan Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan kepada yang ma'ruf atau mendamaikan diantara manusia maka barang siapa yang melakukan hal demikian karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyakum wal kalamu la yukallifu kaziran pembicaraan itu ucapan itu kebanyakannya tidak membebani tidak membebani tidak sebagaimana solat orang yang menunaikan solat orang yang sedang menunaikan shawm Demikian pula jihadu fi sabillillah. Pembicaraan engkau sanggup untuk mengucapkan sesuatu yang baik saat engkau dalam keadaan duduk atau berbaring atau berkendara atau sedang berjalan. Berbeda barakallahu fikum dengan badan ia akan lelah dalam, menudih, dalam melakukan kepaatan. Orang yang sholat berdiri, ruku, sujud, terus demikian. Turun naik. Orang yang melakukan sholat selama dua jam misalnya. Dia akan merasakan kelelahan pada badannya Tapi orang bisa dengan mudah, dengan ringan Ngobrol, berbicara Dalam jangka dua jam Bahkan bisa lebih dari itu Dia bisa begadang Semalam suntuk Maka kata syaykh hafidhahullahu ta'ala Lakinnan lisan la min al kalam tetapi lisan dia tidak lelah, tidak capek dalam berbicara. Fashilhu bima yufidukah? Maka sibukkanlah lisan itu dengan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dengan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam kemudian kata Syekh Hafizahullah Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam aul yasmut atau diamlah atau hendaklah dia diam. Idza lam yaqul khairan fa innahu yasmut min ajli an yaslam Apabila dia tidak mengucapkan yang baik, maka hendaknya dia diam. Agar selamat. Kalau dia diam, dia selamat. Dan apabila dia berbicara, dan pembicaraan yang dia sampaikan adalah kebaikan, Terlebih lagi Barakallahu fikum Naam Di saat pembicaraan itu Adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Sebuah bimbingan Yang sangat diharap Yang sangat ditunggu Maka hendaknya berbicara. Kata Syekh Hafidhullah Ta'ala. Wa idha napaka fa inkana khairan ghanimah. Kalau dia berbicara. Bila pembicaraan yang disampaikan adalah kebaikan dia mendapatkan ghanimah. Mendapatkan hasil yang banyak. Mendapatkan keberuntungan. Wahingga anak Sharon halak, tapi bila yang dia sampaikan, yang ia bicarakan adalah keburukan maka dia binasa. Wahaksa rumah yasdur min al insan, khususan ma'al ghalatih wa ba'fil iman kalamun syiy. Dan kebanyakan yang muncul dari manusia terkhusus jika disertai dengan sikap al-ghaflah seorang lalai. Dalam kondisi lemah iman. Maka yang keluar adalah kalamun sayyid. Ucapan yang buruk. Ucapan yang jelek. Atau. Min fudulil kalam. Ucapan-ucapan fudul. La fa'idata fi. Yang tidak ada faedahnya. Oleh karena itu Nabi SAW. Bersabda. Di dalam hadis yang diruayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Al-Mughirah. Ibn Shu'bah RA. Inna allaha kariha lakum salatan. Kilawakal, wuazaaat al mal, wakthirat al su'al. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala membenci bagi kalian tiga perkara. Allah benci bagi kalian tiga perkara. Kilawakal katanya dan katanya. Menukil berita yang tidak jelas. Wa ida'atal mal dan menyanyiakan harta. Wa kathratas sual dan banyak bertanya. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Fa inna Allah karihalil muslimi an yashtaghila biqila kada wa qala fulanun kaza fayihsi aqwalan nas wa yansaghalu biha Allah subhanahu wa ta'ala benci bagi seorang muslim sibuk dikatakan begini berkata fulan seperti ini dia menghitung ucapan-ucapan manusia sibuk mengurusinya Wal kalamu syar dan ucapan yang jelek. Misal al-ghibah wan namimah Wa syatam. Wa qawli zur wa syahadati zur. Melakukan melakukan ghibah. Melakukan namimah, mengadu domba. Mencelak. Ucapan dusta, persaksian palsu. Wa a'zamu dhalika syirk billahi 'azza wa jalla Dan yang paling besar ucapan yang paling besar dosanya adalah syirik kepada Allah Seperti seorang berdoa kepada selain Allah beristighatsah kepada selain Allah atau yang lainnya dari al-kalam al-muharram Maka semua ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan kita ini akan dihitung Allah subhanahu wa ta'ala atas seorang hamba. Dan akan dituliskan pada catatan-catatan amalnya. Dan kelak dia akan dihisap tentangnya pada hari kiamat. Faal al-Muslimi an yakuflisanahu amma la faida tafiih walahaja ta'ilai maka wajib atas seorang Muslim untuk menahan lisannya, menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak ada faida dan tidak ada kebutuhan padanya, agar dia tenang dan bisa menenangkan orang lain. Tauluhu awli yasmud, atau ia diam. Ucapan Nabi SAW, awli yasmud, atau hendaknya dia diam, Lianna annafis sumti rahatan wa najatan. Karena pada sikap diam itu ada ketentraman dan keselamatan. Apabila engkau telah berbicara dengan sebuah pembicaraan yang buruk, pembicaraan yang jelek, engkau tidak akan bisa lagi mampu mencegahnya dan menolaknya. Lebih-lebih lagi dia sudah tersebar kemana-mana. Bagaimana dia akan menarik ucapan tersebut? Akan tetapi sebelum engkau berbicara maka engkau bisa mengawasi, bisa menguasai, bisa mengatur lisanmu. Maka diam itu lebih lebih Dibandingkan berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terpuji. Ini adalah sebuah kaedah. Sebuah pedoman penting. Yang hendaknya engkau jadikan ada selalu bersamamu. Jika aradta an tatakallam anzur fil kalam Bila engkau hendak berbicara ingin berbicara lihat ucapanmu Fa ingkana fihi khairun takallam bih Kalau padanya ada kebaikan berbicaralah Wa ingkana fihi syarrun amsik lisanaka anhu Untuk selamat Tapi bila pada pembicaraan itu ada keburukan Tahan lisanmu Agar engkau selamat Dan bisa jadi juga menyelamatkan orang lain Tetapi ketika berbicara keburukan Yang membinasakan dirinya dan bisa membinasakan orang lain Terlebih bila dia seorang yang ucapannya didengar Ikhwan fi al-Din, ma'ashir al-Muslimin, rahimani wa rahimakum Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Janganlah ia mengganggu tetangganya. Wal jar huwa man yujawiru ka fil maskan wal mazra'a wal masna' wal muttajir. Wal matjar Tetangga itu adalah orang yang berdampingan denganmu. Di tempat tinggal, di sawah ladang, di pabrik, di tempat jualan. Di mana tetangga ini memiliki hak yang disebutkan dalam Alkitab, was sunnah wal ijma'. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal junubi was sahibil nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Dan terhadap kedua orang tua, endahlah kalian berbuat baik. Demikian pula kepada kerabat, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh serta teman sejawat. Maka tetangga itu memiliki hak dari sepuluh hak yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian barakallahu fikum. Yang namanya tetangga itu telah menaruh kepercayaan kepadamu. Ia mau bertetangga denganmu. Maka jangan sampai muncul darimu gangguan terkait haknya. Tidak dengan ucapan, tidak pula dengan perbuatan. Dan tentu dengan ucapan itu lebih parah. Karena Dan jika engkau memberi tetanggamu atau orang lain harta yang banyak, tetapi engkau berbicara tentang dirinya tentang haknya Engkau, seandainya engkau memberi tetanggamu atau orang lain harta yang banyak, tetapi engkau berbicara tentang dirinya tentang haknya dengan ucapan yang jelek dengan kalimat yang buruk Fa inna hadhihi al-kalimata Maka kalimat yang buruk ini melukainya menyakiti perasaannya menyakitkan hatinya Walau a'taytahu ma a'taytahu min al Walaupun engkau memberinya apa yang sudah engkau berikan dari harta banyak pun harta, tetapi diselingi dan muncul dari kita ucapan-ucapan buruk tentang diri tetangga tadi itu sangat menyakitkan bagi dia. Adapun kalimat yang baik. Maka akan memberikan pengaruh yang baik menanamkan rasa cinta. Walaupun engkau tidak memberinya harta. Maka ucapan yang baik. Itu memiliki pengaruh, memiliki faedah. Jauh lebih banyak dibandingkan pengaruh harta. dan ucapan beliau alaihi salatu wassalam kata syekh falyukrim jarahu hendaklah dia memuliakan tetangganya yashmulu al ikram bil qaul ini mencakup memuliakan dengan ucapan wahadha wal ashal wal anfa Ini lebih mudah ini yang lebih mudah dan lebih bermanfaat Engkau ucapkan kepadanya ucapan yang baik. Engkau ucapkan salam kepadanya. Engkau jawab salamnya bila ia menyampaikan salam kepadamu wa hakadha. Demikian seterusnya. Dan juga barakallahu fikum yashmulul ikram bil fi'l. Fi Mencakup pemuliaan, penghormatan dengan perbuatan. Kalau tadi dengan ucapan, kau memberinya hadiah, bersedekah kepadanya jika dia membutuhkan. Engkau tunaikan hajatnya bila dia tidak memiliki kemampuan. Engkau tundukkan pandanganmu dari aurat-auratnya. Dan dari melihat rahasia-rahasianya. Dan juga engkau menahan pendengaranmu dari Atta Jassus. Aleh. Memata-matainya. Dan jangan engkau melemparkan gangguan di depan pintunya. Atau di perjalanannya. Di jalannya. Engkau tahan gangguan. Anak-anakmu dari mengganggu anak-anaknya. Wahakadah. Demikian seterusnya. Ini hak bertetangga barakallahu fikum. Hak bertetangga. Tidak boleh kemudian barakallahu fikum sesama tetangga. Tidak mahu tahu. Tidak mahu peduli. Kadang sebagian orang misalnya... Di kampung-kampung. Nyetel-nyetel sesuatu yang. Mengganggu tetangganya. Teriakan-teriakan dan semisal lebih-lebih lagi yang lebih dari itu. Alat-alat saya. Urusan dia. Ya subhanallah. Kalau dia merasa terganggu, tutup telinganya. Fahabarakallahifikum sudah berlalu bagi kita penjelasan bagaimana bimbingan Nabi alaihi alaihissalatu wassalam. Bagaimana hendaknya seorang Muslim Mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana juga sebaliknya dia benci. Untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Allah jadikan sebagai jaminan jannah. Orang yang ingin dimasukkan ke dalam jannah dan diselamatkan dari An-Nar. <coughs> dia ketika datang kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ia memperlakukan manusia dengan sebuah perlakuan yang ia suka diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Kalau seandainya kita yang diperlakukan demikian, kita pun akan merasa terganggu, merasa tersakiti. إِحْوَانِ فِدْيِنِ أَعْزَانِي اللَّهُ وَإِيَاجُمْ. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda. Maza yusini bil hatta dhanantu annahu sayawarithuhu Senantiasa Jibril memberi wasiat kepadaku tentang tetangga sampai aku menyangka bahawa dia akan mewarisi tetangganya Naam Hadis yang diriwatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu adalah agama hak jari. Hal itu kerana besarnya dan kerana agungnya hak seorang tetangga. Maka para tetangga itu memiliki atau bertetangga itu memiliki hak. Dan perkara penting diantara manusia. Maka apabila memuliakan dan menghormati tetangga termasuk dari kesempurnaan iman, maka pada gangguan terhadap tetangga, yakni mengganggu tetangga, ada bentuk kekurangan pada iman seseorang. Summa qala sallallahu kemudian Rasulullah mengatakan wa man kana Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wal dayfu wallazi yanzilu yang namanya tamu adalah orang yang singgah ke tempatmu Memuliakan tamu wajib baik di kota maupun di pedalaman kata Syekh Rakyahfitullah Allah tilai saviha ma'afaim tidak ada di sana warung-warung tidak ada di sana toko-toko yang menjual makan dan minum tidak ada penginapan yang menjadi tempat tinggal bagi orang asing atau musafir falkorian saviha sheyun desa itu tidak ada apa-apa di sana wakdalik al badia saviha shey demikian pula di pedesaan di pedalaman Na'am Fal insaana walau kaana ghaniyyan idza kaana maaran baladin wa laysa fihi ma yuba'u min haqqihi 'aliman nazala indahu annahu yukrimuhu Maka seseorang walaupun dia orang kaya ketika dia lalu sebuah negeri tidak ada padanya sesuatu yang dijual atau disewakan maka termasuk hak dia atas orang yang ia singgah di tempatnya untuk memuliakannya. 6 Amma fil mudun falesahunaka hajah ada pun di perkotaan atau di kota-kota tidak ada kebutuhan. Li wujudil mawta'im wal fanadik karena ada warung-warung, ada penginapan kalau dia orang kaya dia ndak butuh bantuan untuk dibantu amma idza kana faqiran fa anta tatasaddaqu alaihi li faqrihi wa hajatihi tapi kalau dia seorang yang miskin engkau bersedekah padanya karena kemiskinannya atau karena kebutuhannya Wajah fil hadis datang dalam hadis bahwa nabi SAW mengatakan tentang tamu jaizatuhu yaumun wa lailaton salatatu ayamin fa ma ba'da dzalika fa huwa sadaqah wa tamamud ayamin bi wajibnya memberi jamuan sehari semalam dan penjamuan tamu itu Tiga hari dan yang setelah itu adalah sedekah. Dan kesempurnaan penjamuan adalah tiga hari tiga malam. Kalau ahli ilmu berkata ulama kata syekh, wajib yom walailatun. Yang wajib memberikan jamuan adalah sehari semalam. Watanam salah satu ayat bilayli hamustahat. Dan Menyempurnakan tiga hari, tiga malam adalah mustahab perkara sunnah. Dan sungguh barakah wafikum memuliakan tetangga, demikian pula memuliakan tamu termasuk dari perangai yang baik. Bahkan di kalangan orang Arab sebelum Islam. Dan mereka berbangga-bangga dengan hal itu. Mereka berbangga-bangga dengan pemuliaan terhadap tetangga. Memuliakan tamu. Wa asy'aruhum fi hadha kathirah. Syair-syair mereka dalam perkara ini. Banyak. Faja'al Islam wa aqarra dhalikah. Maka Islam datang. Dan mengakui hal itu. Wa alaihi Dan memberikan dorongan untuk memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Lima fihi min al-khair karena apa yang ada padanya dari dari kebaikan. Ekuan fitdin a'azanillahu wa iyyakum yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan karunia dan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang bisa menunaikan wasiat dan bimbingan Nabi alaihi salat wasalam untuk berbicara yang baik bila tidak sanggup maka ia diam. Demikian pula menjadi seorang yang bisa memuliakan tetangganya dan tidak mengganggu menyakiti tetangganya dan termasuk seorang hamba yang memuliakan para tamu. Naam fa'indal jazah min jinsil amal karena balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan kita. Amin ya Rabbul Alamin. Jazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh